bidegorrian aztalka. Beste haste batez, hemengoaz bide gorritik. Bilboko laurogeitamazazzpi irrati librean, zuzenean daurkoan Bilboko aldezarretik, Euskal Herriko irrati eta irrati ez diren apalaagailluetatik entzuteko, Irrati emankizuna kizuna. Ez buru eta ez zankan, zora garria ez zaldan, aspaldi gaitzeko meta, meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausamur berdina, baino nahiak utut malda. Zora garria ez zaldan, bide gorrian bile gora malakitza ldadula arribatzea inora baina ez dut zertan etzi zureginen dutolka bide gorrian hasta lka zoragarria ezaldan trazatu taktobeanengo gait egiten du eta gaurkoan musika izango dugu espide musika eta pandemiari buruzko jardunaldiak izan dira leioako unibertsitatean nortz ikerketa taldeak antolatuta beste-beste, eta bertako gai batzuk ekarriko ditugu. Eta musika izpidere, ba igande honetan, Gernikako astra gaztetxean, sinematik ikitaldea e, izan zen, eta bertan, zinema eta musika aztertu zuten, musikari eta zinema... Zuzendari ez berdinek buru bat eta bihangan zoragarria ezalda bide gorrian bide gorrian belaz musika lagun ba kontu hoietaz solastuko gara gaur buru bat eta bihangan zoragarria ezalda Baina gai, sakon hauetan entzun eta sartu aurretik, Joseba Belenuar, Joseba Balestenaren azken bakerantza kantu entzungu dugu, nolabait gaurko gaietan eh, murgitzeko. E, Joseba Belenuar musikari beratarra eta mm, disko ugariren eh, egilea, bakarka zein talde aritua, Eta bera izan zen bestea beste gernikako koastran e, mintzatzen eta jotzen aritu zenetako bat baina gaurko azken bakerantza honek ematen dugu aukera saioan murgiltzeko musika lagun eta lehioan pandemia eta musikari buruzko jardunaldiak izan ziren eta izan dira azken e, astean eta guk e, podcast bat egin genuen bertan irratzaio bat izango balit bezela ba antolatu genuen gure itzaldia abendualen bederatzi amare eta amaikan izan ziren e, aipatutako kantatzen duten herriak jardunaldiak eta guk ba kantatu nahi dut bizitza izeneko podcast bat eskaini genion pandemia garaiali. dugun kantu hau, endian gora, Deitendu da, badakizue Sabera Murizak idatzi zituen bertsuak Imanolek egin zuen kantu ezagun eta geroztik bertzioa asko dauzka. Hau Moraurena da, Andoni Tolosa Morau. Ska lerriko txitura. Chogine komal tejoskura. eta pandemia eta musika liburuaz itzegiteko ba hau aukeratu genuen kantatu nahi dut bizitza azken finean e, negarrei eta malkoi aurregin eta kantatu eta bizi nahi dugula la ospatzeko bizitzenez bestudak emaitza super freskudan dura espetika eskudan da Nice to study. Uskale Campo santuko trompetaka campalla di tira c'haeta uciadi colpecan arritu essa co Izitzari eguneroko pozoiei kantatzea izan zuen helburu Zabira Murizak, eta letra horiek hitz hitz itz geure egiten ditugu. Mila motibo kantatzekoa alai, beste ladatotzen penaiz, ez di esurik bota naiz, migintzen naiz engaue, Esure no lasciai. Meste nada do sernai, esti e suri portata. Me here tonight and Eta horrela gogoratzen dugu txinatik Italiara Italiatik euskal herrira ere, araban murgildu eta martxoko lehen eguna egietan, izan genuen giroa. Eta horrela, martxoaren amaika, amaibi, ama iru, ba, azte bulurtan bertan, ba, etxialdian, edo itxialdian, edo konfinamentuan sartu ginen, eta garai berezi berezi batzuk bizi izan genituen eta garai horretan guguan dugu eta interneten topatu dezakezue eh? pausa garaia da izeneko iragarkia. Giberazioa, <gurra> el decir que van a estar zardado los supermercados. Esto la edad que hayan. Bueno, esto es la mi fábrica, ya es donde tendría que poner el orden. Pausa garaia da Zaratak, beldurrak eta ezinionak eramanez gaitzan El garaia da Goesiorako Empatiarako garaia da. Maite ditugunak zain du, eta gure buruak zaintzeko. Irakurketarako, analizirako, elkarri antzoteko. Balia dezagun geldi aldiau geure burua bir sortu eta berregiteko. eta pausa garaia zela iragartzen zuen iragarki horrek eta bakoitzak pausa edo pauseren e, tekla hori nola sakatu genuen gogorasi genuen el carrekin izandako solazaldi horretan eta gogoratzen hasita banik neuk e, martxoan ikusi nuen azken kontzertua e, daukat gogoan Eta hemen, eh, irrati honetan bertan, programa honetan, egin genuen eh, asken elkarrezketetako bat ere bai. Eta behar bada, doi hauek entzunda, ba, berala etoliko zeitzu gogora, zer zen. Hautsidira tapu kulturalak, danzarekikoa da zomoralak, Bat Bateko galerna Asi da perreoa Erriko taberna Tan, tan, tan, tan, tantza gau Babai, Bilboko Kafe Antzokian ikusi genituen dupla taldekoak Hemen eh, irratian elkarrizketatu genuen gali uriarte bide gorriti zailuan, eta elkarrizketa horretako edukiak agertu ziren martxoaren lehen azte horietako batean martxoaren amazortzian gara egunkarian. Arbazoan rabetan azia no, Titularrean hauzioen garik klik garaikoak gara eta eskula daukagun guztiaz baliatzen gara gure musika sortzeko da, da, da, da, da, itua, da, Eta gogolatzen genuen nola aurreko azokan duela urtebete bete dupla txupza kaleatu zuten Txupo, txupatxuz berezi bat Euro batekoa bat eta bostekoa bestea. Eta QR kode bat bat txupatxu kutxa horretan. Kantu bat edo bost aukeran. Tantantantantantantzakaua Tantantantantantantzakaua Tantantantantantantzakaua Euskal jaltien egitza daua Aiatu dagaua itzaliargik Ezo beto gaude ilunpetan beidazena Ideune gia esan ezer berrikes Ez deugelditu gelditu naita ez tan gerrikes Fuera eta budanak dantzatokitatik negua eta hauda eta budanak probatzen bitatik Folkloreztari nari nintafan dango bakarrik Ei, hau ez izango folklore bakarrik Eman egurra, pure gozamena bere beldurra Gozatu puritan odaukezun denbora Purraztindu ezurrak, ez hau zedeu honen alde makurra Zerria beti, zerri beti bilatzen ezkurra Esango izutegia... Kantu honetan duplako ez gain, kontuatu salete barero horregezaale amorratua dagoela auur kantuan. Iritsi da trepinyora. Iritsi da duterara, Iritsi da tolosara. Iritsi da. Ba bai, bai joantxo alakama da horre kantuan arituena harrapeatzen duplakoekin batera. Sara iritsi da Dan dan dan dan dan zakawa Dan dan dan dan dan zakawa Dan dan dan dan dan tiene guitarra Dan dan dan dan dan zakawa Dan dan dan dan dan zakawa Dan dan dan dan dan zakawa tiene guitarra 0 0 5 0 0 eta gurain dupla eta bidean eta mesiele krep, musika urbana ja, hau da gure folklorea eta hau da kontatu nain izuna, regetoia zarra eta perreo alizuna Eta martsoa ba, gogoratuko duzu, eh, Martxoa eta pirria eta maiatzea ba etxean eman genituen e, gutxi atera erosketak egitera, txakurra paseatera eta horrelakoak Eta gogoeta eta horretan ez tabai da sustatu, sustatu behar ere ikusten genuen eta kultur gintzan eta musikaren munduan bad dauzkagun gabesiak ere agerian geratu ziren. Azpiek falta, e, erabat, desestrukturatu eta kultur mundua e, diru laguntzarik ez momentu horretan, E, kontzerturik ez, eman alderik ez, lan egiteko aukerarik ez, antzerkiak itxita, tabernak itxita, dena itxita, eta jende asko, egoera larrian. Orduan piztu zen beste, beste, alarma gorria, teknikariek biltzen dituen ekimena, orduan egin greba digital bat ere kulturaren inguruan, eta orduan hasiunen beste, beste, kultura mordo bat konsumizen saretik. Egarraren amorrua kantua jarri dugu idibiots Malkotan kultur asko amorrus baina aurrera jarretu da. gogu eta egin eztabaida sustatu eta behar diren neurriak aldarrikatzen Eta negarraren amorrutik plastik dramara pasako gara. Belakok, atera nahi eta atera ezin zuen disko hori. Belaiek ere pandemiak eh, atzerrian arrapatu zituen, estatu eh, batu eta New Yorken, eta handik itzulizien Euskal Herrira eta atzeratu behar izan zituzten kontzertu mordo bat, eta diskoaren orkespena bera ere. Plastik drama tituloko... Diskoa gerora plazatu utena eta hau bezalako kantu ederrekin. belako aipatzen dugu besteak beste ba, naiz kontzertuak gogoratu genitulako hitzaldian. Gure musikalen alde komunitateak egindako alegin kolektibo bat. Besteak beste paperper Vi kontzeptua jarri zuen martzan naizek, naiz atari digitalak eta kontzertuak areto ezberdinetan eman, publiko oso gutxilekin neurriak e, zorrotzeak zielako bestek beste, baina streaming bidez zuzenean milaka etxetara alu ziren kontzertu horiek. Belako adibide ustailaren hamarrean aspeitiko zaguzstin kulturgunean eman zuen konzerturi. Duela gutxi etxean e, berriz ikusteko aukera izan dugu askok eta askok pantailetan. Eta komunitatearen eta lan kolektiboaren jarrera azaldu eta babestu genuen bezala, botere publikoen jarrera eta ekimenak aztertu genituen kantatu nahi dut bizitza podcast edo itzaldi horretan. Pandemiako lentzalantzak Minak galderak izua Agian honek zentzatuko du BABAI, ES eh, NEGARREGIN KANTUOLI JARREGENUEN eh, PODCAST HORRETAN, ITZALDE HORRETAN AIPATU GENUEN BOTERE PUBLIKOEN eh, erantzuna ez ESBAIAN JARTZEKO BESTEAK BESTE BERANDU ETA KULTURARI BEAR DUEN BABEZA ESKAIN EZIN DA IKUSI GENITUELAKO POLITIKARI ETA KULTUR ARDULA Eta orain teleista publikoan ba, di aurre egiteko edo ikerketara bideratzeko bertso kate bate egin da bertzuetan oinarriuta eta, eta Bond Marleyren kantu ere erronnetan noguman nokrain, baina zer diren gauzak. Euskal Telebitak aipatu ere ez du egin Bobd Marley eta kantuaren historia hau. Bakkizuelagunok, z negarre egin Google Carrekin. Otere publikoak aipatu genituen eta entzulen artean zegoen e, usko jaurlarizako kultur zailbulu ordea den andoniturbe eta gero mainguru batean parte hartu zuen musikariekin, antzerki teknikariekin, aretuetako ardua dunekin. Eta nahi patu genuen beste bat jaialdi sorta eta nahi patu genuen ere ba, laguntza bat jarri zituela martxan e, usko jaurlarizak, baina laguntza horietara heldzea esinezkoa zen, eta laguntzak ia ia uneko batean, eman gabe geratu ziren. Laguntza horren diru soberak kilo bat eta erdi euro, da milori bat eta hori erdi euro izan da, eta bat batean antolatu dituzte, kontzertu pila bat, arretu pila batean, beste bat izen burupean, bat diru hori gastatu alizateko. Egia da, musikaliek eskartu dutela, aretoek eskartu dutela, baina eh, mainguruan esan genuen bezala hori ez da kulturpolitika egoki bat. Hori da, kasualitatea, bapateko etasuna eta harrapala dan ibiltzea. <tusurra> No, Guman No Cry entzun dugu bon marreirena, eta ondarko piztiak taldearen negarrik egin entzungo dugu eraino. Usu gale, usai gale, Lord é o diñã Tá beoyakutitako Do I Don't do that do Don't do that do Eta gure itzaldia amaitzeko gogoratu genuen oraindik itxita dagoen kafe antzokia. Aurten gaur hain zuzen ere, ogeita bost urte bete dituen kafe antzokia, bilboko kafe antzokia. beste joatea eta dantza egitea eta egotea eta lagunekin e, solastea guztatzea egun kafe antzokia. Eta gure azken kontzertua ikusi genuen an izan bazen, dupla ikusten, Ba ikusi nahi du urrenguak izan daitezela kafean zokian. Horretarako Ruper Rordorik adibidez aurten gagoen eta neztugu ikusiko. Naiz eta urtero egon den, baina jarraituko dugu bere entzuten eta bere musika guk ere laua izetara zabaltzen. Eta egunkariaren itxieran, duela hogeita mar urte sortu zen, habenduan izan dira hogeita mar urte sortuzela, ba itxieran... Kantu hau sortu zuen etahau kantu honekin bukatu genuen aurreko asteko hitzaldia. Hori <mulio> zueraia nahikoa diren goena. Esasi guien gainetik dabilzaeega. Jo ketsidan esana Euskal dundizatia zinnekesana Omenuela utatzia kundu korri bitaritsatia Kantule una la naititzkejarik Egoski a Hala esaten didate, zeretan zabiltza maite kontueta Elkar bizitza jokuan eta zuberriz bertso jikietan Tantu leunak nahi mitu guzke Ba, esan dugu, lehioako mainburuetan, ba, musikari, teknikari, kultura ardua duna ezberdinak egontzirela, eta aietako bat e, aitoretxe barria, musikaria eta konpositorea, digia, eta beste beste disketxe baten ardua duna ere bada. Eta igandean, ba, gernikara joan eta zinematik e, ba, topaketa hori, zinema zuzendariak eta musikagileak aurrez aurre ikusi genituenean, Ba, eta eta egiten egon zenetako beste bat izan zen aitor Letxebarria. Aito, laipatu dugu, baina bertan egon ziren larraiz zuazo, zinema arduraduna eta zuzendaria eta muntatzailea eta bueno, dokumental baten berri eman zigun. Ondoan izan ziren Joseba Balestena, Joseba Belenuar, musikaria eta kontatu zuten berain arteko harremana. Anot mintegia, musikari eta ekoizlea, eta ikusentunezkoetan nor baden hori ere egon zen, aito letxe laguna zeukan ondoan, eta solazaldia bideratzen Leire Palazios. Kasetaria eta komunikatzen Gaurgure, ¿quién Aitor Echevarría, ¿verá? ¡Gabón, Aitor! ¡Gabón, Aitor! ¡Gabón, Aitor! ¡Aitor! Gauzak zer diren, okerreko kanalean sartu dugu aitorren elkarizketa, ausiliarrean, telefonoaren linean beharrean. Gabon, aitor? Gau, pa, gabon, pati. Hemen ibili gara izketan, e, aurreko domekan, gernikako astran, ba, sinematik topaketa eta muduko edo mainguru zola zaldi izan zela, eta bestea beste sinema beste, eta musika izan genuela entzungai. E, nolatan antolatu zenuten itzaldi hau? Bueno, ba azkenien eh ni daro bat Forbidden ba, alde artistikoa ba, ezako beru, bueno, komisione berriznote artistikamente eta beti dau beti gondo soilik eta eh ba sinemari, eta beti deko guk ba horrek gure bimeo kanala ge bai ba danakaridaren igoteko atalagun da bandasonora Pare bat viniloan, ez tala oso bikoa egitezan hamenuzkale horri zen eta badeko gu beste pare bat atateko bai datorren urtien eta, bueno, ba, interesanti, duiten jasku, jentiek bai ba, ba, urertxiero jakitsi ezelan eitzen da, belan ba, sinema direktorero direktora batek eta musikari batek zelan izatzen zen prozesu kreatiboak Eta horregatik bueno, ba, azterra ba, gasein ba, ta, gaga, eta, bueno, ba, inmena, ta, bat, berbat, musika bulegoa gaz Eta aurrera eraman garunekin bena eta ikusatu interesantengo, zala Itzaldietako parte hartzaleetako bat, larret zuazok, kontatu zuen zelan eh, dokumental bat egitean ba, Entzuten ari garen disko hau edo, Joseba Josebalenuaren diskoetako bat eh, eh, Disko horretako kantuekin probatu zuela montajia Eta gero Josebarekin kontaktatu eta Joseba presta gertu zan eh, banda sonora egiteko. Ez ta oiko harremana izaten hori, ez da? Bai, baya, bueno, berak esan bai, azkotan bai izetena eh, eurek montadora jasna nien, eh, montetan eh, primer o dokumentala ero zer izi, eh? azkotan bai izan eh, musika referentzia batzukaz. Orden bueno, eta hoja por ejemplo, esa nevales, es es por ejemplo, guztia ezte, askera, sikeratik egon muzikari moduen e prozesuen. Orden ni joan eh musika kretan ja eh montajea zemen ari nag. Jaki doiek eta bar. Orden bueno, ondego esan bi perspectiva, differentzia izan ziren ipusteko si eh lana itzeko moduen eh sinema munduen. Orden interesatengo esan euren kasuen baititzen E, txon, ba, txon, ba, Joseban, musiki, Harry, eta, incluentizitatzen, ero motibetatzen, Joseban, musikia jarri, eta, planoak ebaitzeko, sekuentzitzeko, montetako eta bar. Eta, eta, eta, bueno, jontzenak esan ziren, jore, ba, gura, oten, e, kompozitzinio barritzek, ero montaje final erako. Eta, gure kasuen hitz ezan, nire kasuen, ba, nik egin lan gehiten, etan, sinemane, eta hain bebaen abierak buru belarri, ba, pare bat pelikulataren aleitzen, ba, bebai horan, buritaztea zikerak itiagoan inbolukreta. Bitsia izan zan gainera, ba Josebak gitarra zeukan ondoan eta e, dokumental horretarako, bai bagara dokumentalerako sortutako melodiak e, jo zituen jendaurrean eta gainera, ba, e, afinazio diferente batean egitean ba, berarentako erronka edo horreto horretobate izan zala e, bota, baina gero erronka hori zeinene Gosoa eta edertu Josuena danen aurrean, ezta? Ba, ebai gisa da, bueno, Josuena badakigu yeah. utzarako zerako onala joten gitarri eta hori goi da, bai, ez artista moduen edo kreatore moduen bezuri, <risa> ostopak no jarri eta bai, guriaso guriaso ni, ezena hakin, eh, no, semana pilare, que hori prozesu eran hala. Nik e, uzat azkenen sortzaile moduen eta bueno, betitope bisula foko bat, era burbat Ese es, eh, despistetako, eta eta, bueno, horreke, bai, ose, varianza, bai, bai, bere uste daren oso nyu banda kompleto haitzen dales, ba, bueno, esango ban joe, ba, digual ez tot, gure usoneu beti kolet, eta eta ez da, nik uste tortik. Bueno, bera, que jaquengo dugu beto, baina nik uste tortik, doia, la purbat asunto, hasta purbat, ba, eh babes bero ba diferente batetik asti az, eta sta eprozesu eh, kreatiboa ya a miles deño diferente bat, eta ala ba beren eztra beste mundu baten sartze zara beste mundu baten sartuko gala orain ere Entzuten dugun hau markak eh, dokumentalaren eh, soinu banda da aitortu zeu eh, ke susendutakoa Prozesu luze bat, eta, bueno, bertan, e, tizzer bat ikusi genuen, hasierakoa kanturen bat, baina gero e, kontatu zenutenez, ez, ba oso lan ezberdina eta, eta bete-betea egin zenuten markak dokumentalarekin. Kontatu diguzu nola izan zen prozesu hori? Ba, ba e, bueno, e, izan zen 2000 eta mazik garrne urtien, eta izan zen nire lehenengo, nire lehenengo do, e komposizino oso bat pelikula baterako. Eta... Bueno, nire lehi hori bano, nire bi di, eta apur bat, zuzendari e, zega, oso sartu de prozesu guzti zen. Orduen egizela, ba, ikusi genuen bertan momentu entizzer bat, nila nintzenak horretan. Horrena muzikina, bazen genuen, remontaje bat erakusteko jente bateri, eta ni da nintzen muzikak konponenduen lehenengo imagenari baina gero hori muzikek, por ejemplo, San Juan peliculan eta bueno, dene ban ez dut dio keitzen da hor da gero eta bai, ba kamisetan doi ni nik hiri gusteta de bai denporio kitzi de bai Baze, por ejemplo esa la ni película baten eta prozesua azkarra badan, por ejemplo era igual al de su similituda que está abajo está que igual a bola ninguno le van era bueno prozesuen baso zen así que la chica ratik hemos hecho de emporia, ebai, eta eta bueno ba gausak mejor eta niri beti izan orolan gustu da ezten lan bai ukiotes proiektu egun un e, ja pases tien ya maso menos eta ni amo leo enviaresanaz baina opzioa badauen nik productorarekin eta eta eta direktora gasitxu berua eta ezatu da, bueno, nei badauen eta horrentza kontu badaben, niri gusteko ya ez kurro geiz abitzen eta denbora geiz aberoan, niri gusteko ya ez egon prozesuen eta hau itzen da itzenzan kosta da, bate. Bat eh, pasagon ginen super komunik, komunike komunikataren temporada gutxisen lantalde osoa eta eta bueno, hau be bai hau modueran gaitzkoa hondaragoak, por ejemplo, berdinera, millord, niri asi E, lan lannait e, koldo kolal mandofegas eta talde osugas eta eta eta hori hola nikuzon nire nikuzon niri benefizio beste lana legen lan nikuzon ez buka beste bat igual alguno da be superasta eh? sikerateke gaur sartu da e, markak dokumentala aipatu dugu eta besteak beste dokumental horretan e, gernikako bombardekaetak e, utzi zituen markak e, aztertzen dira utzi zituen astarnak E, ondorio batzuk, e, horretan, e, lantaldean e, asko eta asko gernikarrak izan zarete, eta zuk aipatu zen uenez gainera zu zehu beh e, Bilbon biziarren trasteak hartu eta amomaren etxera, joan zinen, musika sortzera. E, momentu unki izan zen hori zuen zola e, zaldian. Bai, bai, bai, egitezan, babetu, jose baken, gitarruiera, beste apinezio batez jarri banek, Gernik hartunan poko moduen Gernikera joan e, amun manetxerakon gusitzen bat eitzen. Gusitzen dut, bueno, e, lan daldi ebe zauen, eta, eta, bueno, ibe, ota lamar urte joan naz, e, Gerniketik ja Bilbora bizitzen, eta horre epokan, nago super, super sartun de gira tan eta viajetan pilo bat. Eta, bueno, ba, itxin eban hori dezidunean, roi jo, viaje asko itxi eskine batera, gira asko, eta, eta zain treu bandasun hori hitzen, e, bakarrik. Orduan, bueno, jarrik erajoatea, lagunekatzea bai gehitzabe goti, e, txekoak atzoregitzabe bai, goti eta bai, tamun manetxien gana da goti, bai, bai, bai influidu eta ikusten eh, Dokumentala eh, ikusgarria da, entuteko modukoa, elkarrizketa asko dauz, baina orain adiadi eh, -adi ikusita eta lengunean eh, sati batzuk ikusteko aukera izan genuen astran bertan, Benetan, e, musikan ere sormen lan e, ikarra dago, prozesua azaldu zenuen, baina e, bai au, a, aukeratu zenituen e, soinu testurak eta, eta irudikatu duzun moduan nola e, sortu zendun, e, bai betik eta bai goiti begira, e, bai gazkin batetik ikusita bezala, uste, e, lan egitiko modu, Beresi bat, ekarri e, gaia berak berak, gernika izatea, eta gerrak utxitako astarnak izatea. Bai, bai, egizena, autopene bala, ez dakitz, konstientu ere, ero, pelikulik berak orazten, egitzera, frekuentzi aldetik, e, gauza oso lurrekoak, ero lurraspikoak kasi, kasi ezin dizena gentsun, baina bai sentidu, horro jo, bak egitzu, frekuentzi segreuz, zerotik, e, baina, oye, o zer romano acá chutan deu 20tik ogei era ez da. Milek, Eta bueno, ba, azkena botxa da urtik erditzik, da bere baskoitzena beraz, bani tentsione hori zure musika oso aireoa, ba egazkinen perspektiba dige izango gu ero bo, bomba perspektibatik, ba koru asko non no, frekuentzia asko oso sogoi dire, Eta gero soinu estetiko asko petik bebai, e, sinerako, sinien, ba, luziduteko geitza bebai, eta, bueno, apur bat, ez dakizu, ba, apur bat potente honetako bebai, eta margen haizte man abotsan txuteko garbi-garbi, baina gero zautzen hor frekuentzi batzuk espienak molestetan, eta, eta bueno, hori izan apur bat arte estetik hartu nebana. Eta sorkuntza horretan, e, bidei bat izan zan anot mintegia, eta lehen gunean, bera e, mainguruan egonzan, bai e, berak ikusen egin e, dituen lanei buruz eta musika zelan bizituen kontaten, baina baita gitarra e, aldean hartuta ere? Bai, bai, eske beti gabiz, e, beti gabiz e, gauzak eitzen batera, eta urtie dara guztiak posei urte kar retroalimentetan, eta, por ejemplo, markakeko banda sonorie jodugu pilo bat iriburutan emunduen zier, bai, Nueva Yorken, Berlinen, Madrilen, Mexikon, Barcelonan, eta, bueno, bera jiran etorren digatzo, bai, joten banda sonorie. Osa da, apurrentiek zako, joe, susendari izai pelikulaiko, susendari izai gitarri, joten, Baina da gai dago, ez gero azkenean bera eh? por ejemplo, Berlinen jogen un estudio batzutan, baina eliza el antiguo bat, behien bunker bat elako ki ban, eta bertan jogen un, pillo bat, pillo bat jentetok izan, da, bueno, Alemania jotiek dekone eh, zinbolismoa, ba, ima gineo, ez da, go, barrakete diguruzko eh, dokumental bat, en musikie, eh? Eta bueno, bera kaldeu explikeu, beba, eba, zuzendari moduen, eta bar, eta benza, zelo positiboa da beti, netzakoan ote goti urbil. Eta, ipatu zu, eh, hainbaldekutan egon zaetela, Berlin ipatu zu, New York ere bai, baina ez da, espaldi eh, pelikula osoa eh, proiektatu duzuela, eta zuek zuzenean eh, aritu zaetela, ezta? Bai hori, da, Eibarren kolizeoan jogenuan, Eibar behue, karo, behue, bebaiko, be, be, bombardeo propioa eta izin zan oso politxe egiz ezan jotiei barren kolizeoan, kolizeoa oso leku potentia da gana da, eta teknikoa burai oso oso majoak eta eta bueno, jentiri guzti baina kon oso ondo guztu ginen, oso oso guztu da egiz izan, oi. Eibarren ezin eten anot eta piak bakarrik egon? Ezo es, pio ba, pio ba, te lofaten gara arroio zortxi musiko Ba, eta musika erroia, ba, çelo, biolin, bateria, bueno, Leire Pikabea, Eina Utsu Bizarreta, Ciro Leaga, Jatsu Ibai e, Anot, eta, bai gonbidatuek eta bar, ba, bai gomotetango montetango bastante, bakar azkenen disk horiek e, pila bat ari ari arreglodeko, Etabar eta bueno, uzete aste presupuestak ematen badagoen joati e, bideamoduen. Ba, itor, ia aukerari daukagun e, markak e, ikusi eta entzuteko aukerari daukagun e, ba, laster, ia aukerari daukagun ere, ba, kontzertu gehiago eta itzaldi gehiagotan e, alkartzeko, eta eskarrik asko gaur gurean e, bide gorritik honetan egoteagatik, eta bidean topatuko garela, besterik ez? Bale, patzi, eskarik asko, suberi... Venga, ba, geberte! Angur, bai! sei lai lao kerratetatik errana Eta guk berriro Josebalenuar entzungo dugu. Bere kantu ezagun ezagutetako bat, erraietatik erran. Eta espaldea zuen, e, tempesta izeneko lau abestiko disko batean, 2000 amabostean. Baina egia esan e, kantua ederra da eta gaur e, Josebalenuarra itzakiukikta ba, ba entzune ingo dugu. Eta gaur, abenduak amabost, azte arte hiluntzean, Willis Drumoneko kideak egon dira Bilboko bira gunean, kulturgunean, gunean, zola musikatu batean, eta jakizu gainera, Willis Drumone irukote izatetik laukote izatera pasadela, amplaiet edo zuzeneko akustiko batzuk egiten ari dira, eta gaur, hemen, Bilbon izan dira, guk joan ikustera, Entzungo dugu, naiz eta ikustera ezin joan izan garen. Joan ikustera, Willis Drummond! Amaren hasieran pandemia izan dugu izpide e, oraindik gainean daukagun e, virus global hori, COVID-arena eta Willis ere mundutik ari zela Euskaldera itzuli eta gerostik e, eman gabe egon dira martxotik, eta orain hasi dira zuzeneko batzuk eskaintzen akustikoak azpeitien egon ziren oinatien egon dira eta gaur hori Bilbon, Biran Zola eta musika diotzen, ea guk ere ikusteko parada dugun. eta musika eta pandemia, zinema eta kontuak joan zaigu zaio oso aiaia. Joseba Tampia entzuten dugu gitarrarekin, eta horrek esan nahi dugu gure programaren amaieran, heltzen ari garela, gure programaren bukatuko da, eta joan beharko dugu etorri garen lekutik, etorri garen bidetik, eritik Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalkan. Ok erra ez dute egina, aspaldi gaitze kometa, Meta, meta harta da noani, izan arren turmaleta. bide lauzaur berdina, baino nahhiago dut Zoragarria ezal gorrian aztalka Ba, hori ze, bide honetan jarraituko dugu eta hurrengo asteetan ba, gehiago kultura, musika, munduko berri, kezkak eta beste Ordukian ere beti nabilela maldagora, badakitza jatu dala, arribatzea inora, baina ez Noragarria ezaldan Ba bai, Solagarria da eta horregatik gaude aste bat bai eta besteare bai. Hementxe musika joten. Go egiten dut guztiz. Nora eze anaiz dio aten Aragua Caldera utzis. Orduan Eta orain jakindugu gainera aurrekoan zerbait aipatu zigun Josebak baina abenduaren 18 aste honetan barikoan, Ostiralean Joseba Lenuar Gang taldearekin izango dela Durangoko Plateruenean Eta noru kiko duen ondoan Gaizka Inzuntza Beste gernikar bat audienz taldeko Gitarra jole, piano jole, kantari Eta harima Gaizka Inzuntza Joseba Lenuar eta Gang Redstone Soluk Boloetan honetan Arratzaldeko zeiretan Durangoko Plateruenan zebak dio, kontzertu horretan banda osoarekin lotuta aukaten kontzertu bakar horretan azken lan instrumentala gaulko saioan entzun duguna errepasaziaz gain, klasiko basikoak ere berrezkulatuko dituztela ea entzuteko pala da dugun